Хвилину всі мовчали. Потім журавель спитав. «А ти звідки знаєш?» «Знаю». Мені Віталька Бобінець сказав. Він чув, як його тато з бригадиром Бобешком про це балакав. І голова стіло це наказав поставити, бо з Києва приїдуть. Онука, мабуть, із женихом і відповідальний тато з міністерства. І хто його ще зна, хто одне слово державний прийом Бараболя замовк і повільним поглядом обвів хлопців І якось одразу скис Мабуть, мабуть він чекав одних іншої реакції, більш захопленої чи що? Чекав, що вони будуть охати, ахати і розпитувати, а вони мовчали. Ну, ну, я біжу, ніколи мені, махнув він рукою і побіг. «Хм! Поспішає всьому селу по секрету таємницю відкрити», – хмикнув Сашко Циган. «Ой, щось мені не віриться», – сказав Журавель. «І мені», – сказав Марусик, – «бараболя таке базікало! Знаєте що, давайте у тайфун Марусі спитаємо», – почервонів Журавель. «О, правильно», – підхопив Марусик, – «вона ж казала, почекайте до завтра». А сьогодні вже завтра. Ходімо, рішуче мовив Сашко циган. Тайфун Маруся працювала в ланці буряководів тітки Явдохи Чепурної. Та коли хлопці знайшли на полі ланку чепурної, комсомольського секретаря серед дівчат не побачили. Тітка Явдоха підозріло глянула на них і спитала А нащо вона вам? Хлопці ніяково потупилися. Та, та, «Та треба!» – туманно пояснив Сашко Циган. А, «А де вона?» Тітка Явдоха знизала плечима. «Хто її зна? Не вийшла чогось на роботу?» «Може, захворіла?» – стурбовано спитав Журавель. «Хто її зна?» – повторила тітка Явдоха. «Але дивна річ! Загінка, яку вона мала сьогодні прорвати, зроблена!» Як у казці просто, наче вночі якась фея за неї прорвала. Дівчата-буряководи, порозгинавши спини, лукаво позирали на хлопців. Либонь на побачення до нашої Маруськи прийшли? Поодинці лячно, то колективом? Ач, женихи! Хлопці пекли раків, аж поки не зникли за пагорбом білі хустки буряководів. Але у їхніх вухах Ще довго лунав дзвінкий сміх дівчат. Жила Тайфун Маруся в центрі села, неподалік від контори правління колгоспу. Її бабуся, баба Параска, висока, статурна, з гарним строгим обличчям, була неговірка. "Нема, не знаю. Дома не ночувала". І одвернулась від хлопців, наче то вони були винні що її онука не ночувала вдома і невідомо, куди зникла. Хлопці йшли мовчки вулицею. Було від чого дивуватися. Зникла тайфун Маруся. Вдома не ночувала, на роботу не вийшла, хоча загінку її на полі хтось прорвав. Таке не щодня трапляється. А може її так і вкрав кощій? Спробував пожартувати Марусик, а загінку баба Яга вночі прорвала. Але друзі не підтримали його жартівливого тону.